але яка разом з тим сердечність, щирість, ласкавість, і який сам гарний, елегантний, яка відмінність в усьому від бідних москвичів та сик-комсомольців. Ну, до завтра привітно хитнула вона йому головою і своденько пішла до широких вхідних дверей монументального будинку. Увійшовши у них, вона на порозі озарнулася, щоб перевірити, чи правильно пішов Андросов. Але він стояв на тому самому місці і дивився на неї. Вона посміхнулася, хитнула йому ще з головою. Він радісно закивав їй і зробив рукою знак прощання. Маруся бігцем увійшла у ліфт і через три хвилини входила до свого помешкання все в тому самому стані якогось особливого піднесення – у якому плуталось усе – Івасик, дядьо Сергій, сексоти, терміти, паризький емігрант. Катерина Семенівна сама її відчинила, і зараз же накинулась на неї. «Ну де ж ти була так довго?» «Ну чого ж не потелефонувала? Я вже дві години в тривозі. Це боже, що їй бог. Іншого разу Маруся, мабуть, здивувалася б, а може і обурилася б за такий контроль але тепер обняла матір, винувато попрохала вибачення і дбайливо повела її в їдальню. Там для Марусі стояла на столі вечеря, на яку вона ніжно поклавши біля себе том Шевченка, люто накинулася. Але із-за їжею не переставала поглядати на Катерину Семенівну непомітно уважним і неспокійним поглядом. Мати мала свої... Чудні очі, які бували у неї у тривожні хвилини життя. Вони ходили з одного боку у другий і були, немов невидюші. Волосі її було занадто кучеряве, і губи здавалися занадто випнутими і синюватими. І потім цей проклятий сморід весь час, О, цей сморід... З огидою і злістю лістю раптом вибухнула Катерина Семенівна. Він мене уб'є. Який сморід, мамо? Ну, який, який? Клозету, клозету. Я певна, що десь у домі є попсовний клозет. І сморід іде до нас через стіну, через стелю. Усі вікна відчинені. Невмисно роблю протяг і все-таки чути, чути. А надто у передпокої та спальні. Можливо, Дуняша навмисне щось таке робить із клозетом? Забила його чим-небудь, і тепер Сморід іде на все помешкання. Ой, я б її головою туди. Кого, мамочко? Кого? Дуняшу розуміється. Вона навмисне це робить. Сморід же нестерпний у квартирі, а вона, мов би, нічого не помічає. Та ще й сперечається, «Ніякого, мовляв, смороду немає». Маруся ще уважніше подивилась на матір. Потім повела носом круг себе і заклопотано сказала, «Так-так, справді чується якийсь поганий запах. Це, напевно, десь у домі попсувалась каналізація. Я думаю, мамуню, що ми зараз підемо в твою кімнату, поприскаємо одеколоном» і запах зникне. Від тата не було картки, мамо? Катерина Штаменівна спокійно відповіла. Ні, є, он там, на буфеті. Я відклала для тебе. Маруся схопилась і підбігла до буфета. Але картки не було. Немає тут, мамо. Може, ти де інде поклала? Та ні, ні, на буфеті. От там, де ти шукаєш, нема? Ну от, от. Це знову доняша, це вона. Подзвони їй. Ні, це ж щось просто неможливе. Це й сморід, ця доняша. Маруся знову сіла і почала доїдати десерт. Увійшла доняша, вся округла, пухка. Катерина Семенівна, щоб не дивитись на цю огідну істоту, одвернулась до вікна донясом. Похопилась звернутися до прислуги ласкавим голосом Маруся. «Ти часом не прибирала із буфета картки?»